Ez, normalean Euskararen naziarteko gunean beti goizetan e, hartzen dut orlako txandaren bat eta behin ez dakit e, non izan nintzen badakitu dara bi urte e, irunen bertan Zeratzen ez inguruan e, izaten baina gainera gustatzen ez edalako, ez? Hemen inguru honetan Euskarikazten adirenekin nire aritzea Beraz ba, badakitu dara bi urte hon nintzen irunen Iaz ezin izan nuen, ez dakit non nigo lago, baina aurten berriz ere posilien dukala, on ben onjarbin benetan Ba, sekulaka dela, Eso oso oso polita eta eta benetan egin beharreko zerbait dela. Gaina, zare Euskaren baitan, a, egoi egolapurdi, e, bortziriak, bidazoa Euskalki ez ere eraintzuteko aukera, eh? Ba, horregatik zenduta, oso horregaria dela. Gauza azko horengatik, lehenengo gauza, ni ere Euskaldun berria izan da. Euskari gazten ari direnekin elkartzea, delako berriz ere itzultzean ere memorian, gara horretara, konturatu nahiz momentu batean ze, zailtasuna dauzkaten, eta nint euskan berdiniak. Hor hori ba, oso polita dela aldi berean ere, honetan mugakoa garelako, eta eta oso harro gainera, mugakoak izateagatik hemen bildu egiten direlako euskalki oso ezberdiniak. E, bortziretakoak, irundar bera ere bai azkenean dela nasketa bat denona, onjarbitarra dela berezi berezia, E, Iparraldekoa, ere, azkaren beti zaten dute, bai, baina hori Nafarra da, baina ba, Nafarra da, adoz, baina bakoitza duak, bere nolakotasuna. tasuna. Ur nosopolita da, bakoitza mantintzia berea, ez? Irundarraren ere, bai, ni horrela defenditzen dut, nola, lurea dela, en Asia bastardoa, ba, euskara bastardoa gora, ez? Beraz, ba, dena hartzen dugulako toki guztietatik, eta hori da gure euskarak, ari gehiago, ni euskaldun berriana izenez gero, ere, ni euskara batuaren alde egiten dut. Entzak guzkara batuan ezta askotan hartzen dudan Gipuzkeratik, Dolosan ere ikasinoelako, Nafarro batik bortziatik, onjarbiko. Itzasko jasotzen ere bai, onjarbiko laguna ditudelako kuadrillean eta eta ja, endaia bortzidean doni banero dituzun ondoan dago, beraz oso, oso polita da berriz ere, hortaz, konstiente izatea eta horretaz, konstiente izaten zara askotan gaur bezalako egun batean, nondenok biltzen garen hemen eta hakera daukagun itzai diteko elkarrekin. Egon e, da iruro behilagun bilduzarete, ke jaetuenak erritar anonimoak dira, eh, pertsona pertsonaiei edo pertsona publikoak zaretenak, kontziente mm. izanetare ere, eh, adierazpen publikoa edo publikoak egartzen zaretenean eredu eredugarri ere bazanetela. Gainera. <tusurra> <tusurra> bai, ni kontzientea daiz eta ez da gatik ingenu holotsarik hori izateko. Ni euskarak hastenari nintzenean ere referentzia zelako adibidez Oskorriko Natxo de Felipe, ba, Euskalte euskaltiketan esaten segutelako bere euskaldun berria zela. Da nik ezatzen duen, ez da posible. Hori gezurra da. Eta hori interatu nintzen, bai ez, bera ere Euskaldun berria zela, beraz, em, alde bat ditik, erreferenteak dira Euskaldunak, Euskaldunak direlako, Euskaraz sortu egiten dutelako. Baina Euskaldun berria baldin badira, eta sortu egiten badut Euskaraz, are erreferenteago dira Euskara ikaste nari diren entzako. Eta igual Euskaldun ere, bai, ez? Ez kenfinean, nerezako oso garantzitzua daure indikan, bera iztea, eta hori da, izta hori da bat izan genuen espaldin, bueno, duela zenbait urte, eta Ba, bai, euskaldun berria, euskaldun zarra ez izateko oso-oso berizketa ona da. Azken finean, euskaldun zarra da jaso egin duena, ez? Euskara, baina euskaldun berria da hartu egin duguna. Gure erabaki bat izan da hartze euskara. Gero, ez eztabaida da, bai euskaldun zarroiek ere bai erabili nahi duten erabiltzen duten ez, baina baina esberdintasuna hautdia da. Eta beste hizkuntza bat ikasten ari denak esango dit, eta arrazio emango dit. orain norbait jartzen bada frantzisa ikastera, edo jartzen bada ikastera inglesa, bai, esango dit, bai, baina bueno, euskara baina hemen ja, ez ezez, ez, baina momentu honetan, mundu globalizatu honetan, haizu, beste izkuntza bat ikasteare, kiztonsa eltasuna dauka, ez? euskarak eren badauka, segulako eltasuna. Tambien aukera dakazu balitzekiteko, bai, ingleseare bai hori bai, nein interneten bidez daukazu pelikulak, kantuak nahi duzun guztia baita informazioa. Frantzisa berdinare, bai. Euskara gainera esan behar dugu, Gaudentokian, momentu honetan, mundu globalizatu honetan. Igual da, toki gutxian dauken hizkuntza Eta hori ala da. E, Azken puntu bat, eh. Irure hundirura gaita boste egunez Euskaraz. E, eta gaurko leloa, Herrian e, ja Euskaraz, Euskaraz praktikatzeko aukera bat, eh. Egia da ere gero, arazo <güls> nagusiena, Euskaldun berri ala ez, erabilera dela, eh. Bait dudari gabe, baina, samar gauza bat, niri Euskaraz bizi nahi dut, Leloa ez esai gustatzen. Zei bat ere gustatzen, ez? Bueno, ondoriitzen zait, eusken gauza egiten denean orra euskararen alde, bueno, eusken gauza ere, ez, baina oso egiten denean ardos aurrera, baina momentu honetan, neitzako gaindituta egon barkuru gaindituta, ez. Euskara bizina dut ez das mezu positiboa. Da mezu em negatibaten, bueno, markatu, e? igual norbaitek hartuko du gaisquea, baina sentitzen dute da jenda soilik eramaten du gainarka miseta, gato lais maña, baina, baina pizkat Euskaraz bizi nahi dut eta ez diat eusten, ez, pizkat hori, ez? Da nintzako hori ez da hona, ez da hona Aizu naiz, horun, irureunda irurogeita bostekoa, oso nirritu zait Hemen botasen ere esu balemen, puntu bat ero bai ez, ba, ez da Baina hala ba, eri bizen benetan, ikusi nainetik Euskaraz bizin nahi dut Ez han nuen, miratu leheno, Euskaldaren euskera, ez da hola dugu iziren pizkat Eee, eh? dobaiteak no, esango ditu bat, behar, agresiuak, ez, hori iziren pizkat arrotazionalen aldekoak, ez? Gero beza bat baina Euskaraz bizi nahi dut, betere arrotazionalen aldekoak ez Euskaraz bizi nahiz, ez? Horren, Euskaraz bizi nahiz, horren sekulako indarra, ez? Euskaraz bizi naiz. alegia. Hinti Euskara, Euskaraz eh, bizi nahiz zen ez? Zaiatuko nahi zerbait nire inguruko ekin, eto itse ingo dute alegin hori ingo dut, ez? Euskaraz bizi nahi dut horrekin, ah, ninguen nipiskat... Eee... Eh, ez, eh, ez sola ez eh? bai, ez noen bat, ez noen oso konforme, eh, oh... Benetan ez edan bat ere, hola, ez? Ba... E, alaitasunik e, eragiten edo... Beraz, ba, bon, hori ere bai, hemen geldia dira. Gaur, euskara euskara e, nazi hortok gaurin negun Baitari, ezan bugatzeko, eh? Baina nazi hortoko egun horiek normalan izaten dira kaka putza.? Ez? Baina... kasu hontan atzogu justu esan nion bati, ez? Aizu, baina... nazi hortoko egun euskara... igual garrantzitzu da ez? Eta igual badu zerbait. Nogun, profita gaitezen horreta zere, hain ba, zuzen ere, plazalatzeko, hain txabertan, ba, elkarrezketa horretaradi ez, ba, bota ditu da, muztiak. Hongi, <laughs> da, zorri, miñezkera. Bale, ba, zuri.